Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Učenjaci su posebno izdvojili pitanje putovanja u nemuslimanske zemlje. Pa su govorili o tom pitanju. E, glavno vezano zato, ono što se može reći vezano zato, a to je da putovanje znači u, u, u nemuslimanske zemlje da a, mnogi učenjaci spomenju da je osnova tu da je osnova tu dozvola a, za, a, dozvola ako se ispune kaže sljedeći, sljedeći uslov, koji uslovi? Prvi uslov prvi uslov kaže da a, kad, a, kada hoće da pute u nekom nemuslimanskoj zemlju, da zna da u toj zemlji može da izvršava obilježja vjeri i kametu din vašajirilu i badad Nači može da ispoljava obilježja vjeri znači od namaza, posta, davanja, zekata, odlaska sa toho mjesta, obavljanje određenih badaja, hađa i tako dalje. Ako bi prošlo na određenje mjesta da radi duže vremena da boravi tamo kako bi zaradio i tome slično. Znači, ako kažemo da ide radi posla, ili ako kažemo da ide radi turizma čistog, znači, osnova da zna da u toj zemlji, znači, da mora znat da može da ispoljava obilježja vjeri. Pa to dokazu kuranskim majetu i ne rodivasi atun i ne rodivasi atun O, moji robovi, vi koji vjerujete, zaista je moja zemlja prostrana, velika. I ja je fabudun. Kaže, i samo mene obožavajte. Što to znači? Moja zemlja prostrana, znači, ne mojte boraviti u mjestima gdje ne možete mene da obožavate. Gdje me možete obožavati, idite na te dijelove. Nema ima da idite bilo koji dio uh, zemlji gdje možete meni i badet uh, ispoljavati, to kaže Ibn Ketiru, tef sirovog ajeta. Kaže on naredbala Allahu dželešanu robovima mu'minima da učine hidru iz zemlje u kojoj ne mogu da vrši i ikamedina da ispoljavaju vjeru u zemlju kaže ila erdilahil u široko a, a, široko prostranstvo zemlje haisu yumkinun kamaton gdje mogu da ispoljavaju vjeru an yuahidullah wa yabuduhu kama Kaže da, da čine čini ispoljavom monoteizma, laže šandu da ga obožavaju onako kako im je naredio. E, drugi šart je to da da kada putuju tamo jese gdje idu da ne idu na, da ne idu na mjesta gdje mogu u sebi nanijeti nakakvu štetu ili propast. Vjeće biti ubijeni, gdje će biti zatvoreni i tome slično. Naravno, to, to je jasno, mada su učinjavstvo spominjali, volat ulako vola bijedi i komunal tehlike, nemojte bacati sami sebe u propast, e, la darava, la dirar, u poznatom hadisu, uopšte prihvaćenom, nema štete ni uzvraćana nanošina štetom. E, znači, musliman koji zna da će, od, ka, ako određe na određeno mjesto, da će, biti, da će biti zatvorn, da će biti progen, da će biti ubijen, da će, da će biti e, izvršana na njim tortura i tako dalje, I to je velika veritošća da tako desiti nije mu dozbiljeno da putuje takva mjesta i da živi u njima. A naravno onda ovdje skupne učinjaka obraje još jedan šart, a to je kada već putuje na, mjesta, na, na mjesta u nemuslimanske zemlje da ne putuje na mjesta da ne putuje na mjesta gdje može da potpadne pod određene šubhe i šehve. Šubhe znači da mu se ubaci šube po pitanju vjerovanja akide i šehve da bude da uvede sebe u situaciju da slijedi svoje straci, da, da čini određene harame. Ovdje se misli na to u stvari, da ne putuje na mjesta gdje pravlađuju harami, gdje zna gdje su, gdje su veliki ogromni harami. A to je, ako mi opisivali mnoga današnja mjesta gdje, gdje putuju muslimani, idu svjesno namirno na ta mjesta, možemo jel, sa sigurnost sveđati da, da mnogi od njih putuju na mjesta koja U kojima, znači u kojima preulađuje veliki fesad, veliki nemoral, gdje su žene otkrivene, gdje su žene gole, gdje su pomješani, gdje se pije alkohol, gdje je raškiren fesad, gdje je mogućnost sebe, svoje porodice da oponašaju nemuslimane, da preuzme određene običaje od nemuslimana, da, da se troši bez veze i metak na mjestima na mjessima gdje se jel pomaži ne islami ne muslimani i tako dalje znači ovo je tema za sebe ovaj uglavnom bitno je da musliman zna ove osnovni e, osnovni okvire osnovna pravila po pitanju turizma molimalađešanu da nam poveća fik u vjeri da nas, da učini da nas učini svojim bogobojaznim robovima i da nas sve uvede u dženetul ferdeus kao što nas večeras ovde okupi usvanek Allahumma wabihamdika ešhedu en la ilahe illa anta astagfiruka wa etubu danuzan andanuzan